Oh oh oh oh oh oh oh oh Shques ton error, assalamu alaykum Ja, ku takohemi edhe këtë të martë, të ke emisioni duke kërkuar për gjigje. Emision këtë të cilin ju e prisni gjdoher me padurim për të marrë për gjigje, normalisht për pyetje që ne i dërgoni në pyetje e qësejvizkës.com. Normalisht, nga ato të cilat ne kanë shkruar, do t'i trajtojmë sot me tëftuarin tonë në studi, Hojq e Kremavdiju, cilit i dëshirojnë mirësardhi. Hojq, selamu alaikum, mirëservat. Wa alaikum, selamu alaikum, Ka kohë se nuk keni qenë në këtë emision dhe është kënaqësi im që sot jam me juve këtu për të dhanë shikuesve tan përgjigje. Po gjithsesi edhe për ne vështë kënaqësi sa herë na ihet mundësia ç'të komunikojmë me audiencën e xherm, shikuesit e Pest TV-së dhe me masa të tjera të vlezërave dhe motrave tona, të cilët kanë besimin se shpërcetimet e tyre ti ngrejnë do të ndaj besojnë neve. Nëse tashmë jeni gatshëm ç'të përgjigjeni pyetjeve shikuesve tan apo jo? Po, ja? po inshallah. Atër, vazhdojme të pytin e parë, me një problematikë, pra që nga ka shkruar një shikues. Një person që unë e njohë mirë gjendet në një situatë shumë të pakëndshme në lidhje me një personë për cilin e, problem ajo as pak nuk është fajtore, pra bëtë fjalë për një femër. Mirë po, dikus tjetër është ka këtar i tërksaj, për kunder asaj që unë pëmundohem të i flasë, që edhe kjo ka zgjidhje dhe duhet bërë sabër, ajo në kote fundit nuk dëshiron të di për azgjë, as për zgjidhje për ndonjë zgjidhje të ndonjë forme tjetër. Mirë po flet të vetëm për vetë vrasje, po flasë sa po mundim se kjo që ka po flet është shumë rëzikshme dhe ke që e uryrë në fenë tonë, sepse rëzikon humbjen e kësaj bote dhe bote tjetër. Shikoj se tregon që fjalët që i përmend personi që dëshkon të bëj vetvrasë janë të tmerrshme. Edhe thot se çka është më e çuditshme është se kjo vajzë falet ka namaz dhe prap flet për vetvrasin. Pyetja është pse lekundet kështu imani një personi në namaz dhe përmend vetvrasje. Çka po ndodh me të? Nuk di si t'i ndihmoj, do dohet që ju të më ndihmoni dhe të më këshilloni a dhe doje të bëjnë do duhet bëj ndonjë rrugje apo çfarë të veproj? Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet kjo është një sqetësim dhe do ta quaj sqetësim shumë i arsyeshëm, për arsyesë se neve si muslimane kemi obligim çà kur vremse dikush për rrethneve, vërtet ka ndonjë hall, i çfarë don natyrë të qoftë ai hall, dhe e përshkruan e, parashtruesi pyetjes nuk është fajtore për për gjendjen që e ka. Edhe ja, po të ishte fajtore doftë ne erë hasim edhe nëse hasim në njerëz të cilët janë fajtor për gjendjen në të cilën ndodhen, ne prapse prapë kemi obligim që atyre t'u ndihmojmë. E lëre më ç'o obligimi ynë bëhet akoma më i theksuar në momentin kur kemi të bëjmë me një person të cilit dikush ia ja ka shkaktuar, ia ja ka krijuar atë rrethan, duke mos qenë duke mos qenë vetë fajtor. Ë, jerat ectila u ndodhin njerëzve thjet ja fat se si ka mundsi njeriu çë falet ti ndodh një gjë e tillë. Jo, të gjithëve na ndodhe, na ndodhen asnjëri prej neve si njerëz që jemi, jetojmë në këtë botë që Allahu e ka e ka krijuar ashtu si ka dashur vet. Asnjëri prej neve nuk jemi të kursyer prej problemeve, prej situatave të pakënaqshme, e prej tronditjeve të ndryshme. Megjithatë duhet të konsiderojmë se nuk ka problem pa zgjidhje, nuk ka rrugë pa rrugë dalje. Ajo nganjëherë E kam fjalën për rrugdalin dhe zgjidhjen. Mund mos jetë e një orë për mua, mirë po kjo në asnjë mënyrë nuk do në thot aje nuk mund të thotë se ajo nuk ekziston. Mund ta di miku im, mund ta di vëllai im, mund ta di dikush i cili ma don të mirën. Andaj muslimani e ka obligim çë për problemet që i ka, ti drejtohesh dikujt tek i cili ka besim, për cilin konsideron se e ka dashamirës dhe në këtë rast ti bashkojn forcat për të zgjidhur problemin ose për të kaluar situatën. Kthehem tash te vetvrasja vetëvrasja është një prej e, krime më të rënda që mund t'ja shkaktoj një njëri vetës së vetë. E, nëse e prejashtoj më katin e pa falëshëm shirkën, nëse njëri u vdes në shirkë, ose mos besimin, ose gjerat në gjashme, nëse njëri u i thot vetës musliman dhe ishkon mendja të bëjë vetëvrasja, atëra i duhet të di se me këtë vërtet pajtohem me parashtruesin e pyetjes, se ai është duke e rrezikuar edhe jetën e vet të kësaj bote edhe jetën e botës tjetër. Ajo që neve na bën e, të alarmohemi më tepër dhe kjo është këshilla ime për atë të cilin e ka parashtruar për atë të cilin e ka i cili e ka parashtruar pyetjen, e, na bën të alarmohemi e, fakti se ai person flet për vet vrasjen. Nga njëherë njerëzit e, në do dhe në situatat të atila, të cilat në do shta ne kemi bashkjetuar me ta, nuk kemi qenë gjendje të i deshifrojmë, se ato kanë qenë sinjale, ca e njëri është duke u përgaditur të vetëvritet. Pasit në do dhe vetëvrasja, atëherë neve në kujtohat edhe themi, au, kjo pas ka qenë kuptimi, ndërsa kjo është akoma më e drejtë për drejtë, dhe kjo në bon neve që ta angazhojmi në të gjitha mënyrat e mund shme për të parandaluar ndodhen në një gjë të tillë për arsyesë se është humbje e madhe, është humbje e madhe për atë i cili mendon ta të vetvritet. Edhe Zoti na ruajt nëse e kryen atë atë akt të shëmtuar. Pastaj është humbje e madhe për shoqërinë dhe komunitetin, pse ne të lejoim që njeriu të vet vet vritet. Pse ne t'lejojmë që të ndodhin tek dikur situata të tilla, çajt mos mendoj për zgjidhje tjetër përveçse për vetvrasinë. Andaj një gjë e tillë është shumë e rrezikshme, është shumë e shëmtuar dhe nuk bën të të lejojmë të ndodhin në shoshrin ton. Neve aty personit do do duhet ja kujtonim atë që thot Allahu i madhruar, "Wa la taqtulū anfusakum, inna Allāha kān bikum rahīmā." Mos e vrisni veten, Allahu është i mëshirshëm për ju. Andaj kujtoje se kje të bësh me Allahun foci plot, i cilje as njëher nuk të le, as njëher nuk të braktis, gjithë një të mshiron, të kaj gjithë një mund të gjesh më bështetje, të kaj gjithë një mund të trokasës në derën e tijë dhe të gjithë pranim, të gjeshë zgjidje për problemin të andë. Andaj një njëri i cilje e konsideron vetën musliman. Dhe është robë i Allahut që është kësisoj, mendoj se nuk ka hapsir, as minimum i hapsirës nuk e existant që t Po, ta brekim edhe një detaj këtu. Shikoj se pyet nëse do të ishte zgjidhja që ti bëhej rrugje kësaj gruaje, mos ndoshta ka pasur ngacmim. Ka mundësi, ka mundësi tash, unë nuk e di gjendjen e saj shpirtërore. Ka mundësi se të ketë ndonjë ngacmim, do të them ngaxhin apo se të të ngjashme, të provojë edhe me rrugje nuk ka asgjë të keqe. Me rëndësi është që ti e, po i drejtohem tash pyetësit, ti që e ke detektuar, e ke e ke, e ke hetuar gjendjen E ati personi, do në thot e kje obligim që të ndërmarështë gjitha masat e mund shme për të ndihmuar që të të i kaloj atë situatë. Po, të shemë tani një pyytje tjetër. E, ju përshëndes me përshëndetin islam e selam aleikum, deshat ju bëj një pyytje. Kam dëgjuar se namazin atës ka njim dhe drekate së bashku me namazin e vitrit. E, deshat të pyës, a mund të falim më shumë reqate, apo më pak sesa këto dhe si falet pra namazinat natës dhe duhet të bëjmë dhjarin apo mos ka dashur të thotë dhikrin. Dhikrin sigurisht. Ë kështu namazinat e natës parë duhet të dakordohemi se është namaz vullnetar, është namaz nafile. Dhe çdo namaz nafile e kuptojmë se nuk është obligativ. Si i ktil, nëse kemi të bëjmë me ndonjë caktim në numër, atëherë Dot them se nëse bën të mos e falim fare, bën edhe ta falim më pak, por bën ta falim edhe më shumë. Në transmetimet autentike që kanë ardhur nga Aishia radhiyallahu anha dhe nga sahabët e tjerë, që ndronse i dërguari sallallahu alaihi wasallam nuk falte më tepër se 11 ose varësisht prej versionit të transmetimit 13 rekate. Dhe kjo në asnjë mënyrë nuk duhet të të nehap të kuptojmë se nuk bën të falim më shumë ose më pak. Mirpo, mirpo. Ne duhet të ndalemi nëse dëshirojmë vërtet nëse synojnë, të, nëse synojmë e kët duhet të synoj si secili musliman të synojmë pasimin e të dërguarit të Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në çdo gjë. Kur them në çdo gjë kur është pyetja namazit natës ta pasojmë të dërguarin e Allahut edhe në formën e namazit edhe në numrin e rekateve dhe kjo do të ishte ideale. Për namazin e natës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë salla arba'an la tes el antulli hinne o husni hinne, i ka falin fillim 4 rekat, mos pëtë sa të gjata dhe sa të bukura. Ta shne, nëse ndalimi të kë e, njëm dhjetë rekatë që ose 8 rekatë që i teravis që është bërë një diskutim shumë i gjerë glidhur me këtë, nëse, nëse fokusojmë i të numërit dhe dëshirojmë që në njërë strikte të i qëndrojmë besnik këti numëri, atër do të dojtë të insistonim, të insistonim edhe në formën e ti. Jo të falim 8 rekat shumë të të shpejta, edhe të themi jemi duke pasuar sunetin e të dërguarit sallallaj e sellem, por nëse dojmë pasim të sunetet, atër të pasojmë edhe në formën e namazit. Si do që tjetë, e vërtejta që ndronë në faktin se, nëse dëshirojmë të ndalimit e ndonjë numër, atër numëri i transmituar është mësë mire. Mirë, po kjo në asë një mënyrë nuk në nënkuptonë që e të mos fali më tepër se kaç respektivisht të konsideroj dikur se nuk bën të fali më tepër se kaç për arsye mbështetjen në këtë e xejmë atë që i ka thën i dërguari sallallahu alaihi ve sellem aty sahabiot kur ka insistuar ky i dërguari sallallahu alaihi ve sellem i thotë kërko diçka primeja i thotë kërkoj, thot, kërkoj që të jem komshi ju i thënë në xhennet i dërguar sallallahu alaihi wasallam thot diçka tjetër se kjo pak e madhe thot ja mu kët po insistoj atër ja jep i dërguari sallallahu alaihi wasallam një përgjigje interesante thot fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud atër mundihmo respektivisht në shtrojë veten tënde përgatitë veten tënde për këtë me çka me shumë seçde shumë seçde nën kupton sikur ndonjëri prej neve të gjendë forcën dhe, dhe gatishmërinë për të fal 100 rekat namaz natës ose 200 ose 1000 Ather do të gjente mbështetjen në këtë hadith pa ndonjë problem. Shumsejde dhe për këtë arsye pastaj e, juristët e Islamit kur e kanë trajtuar namazin e natës, kanë thënë, nëse shkohet ka leximi i gjatë dhe sejsdët e rukutë e gjata, atëherë shkollat kanë numri më i vogël i rekateve, ndërsa nëse shkohet ka një lexim pak më i shkurtër dhe sejsdha e ruku më të shkurtra, atëherë shkollat kanë numër më i madh i i rekateve. Do të thotë falet namazin e natës sikurse kanë transmetime Mesna mesna nga 2 nga 2 rekate, kjo është forma më e mirë. Dhe pastaj nëse është në në në pjesën e fundit të natës, i fal sa don dhe e përfundon me një. Nëse është në kohë më të hershme të natës, pastaj mbetet atij të zgjedh që si vitr, si përfundim, ta bëjë një ose 3 ose 5 ose deri në 7 rekate. Domethënë që falen pavanselam sipas asaj që është transmetuar nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu duhet të them se vikër të veçantë pas përfundimit të namazit të natës nuk ka, dua të them sigurisht është dhikri pas namazeve farz. Pra. E, jo, ashtu nuk ka as dhikra të specifkë ndimta e të kursis as e, ato tjera që transmetohen, mirë po nëse njeriu don më shfrytëzoj kohën, sidomos nëse është 1/3 e, e fundit të natës, pra. të shfrytëzoj kohën për të bërë istighfar, për të lutur për çdo mëradh, atëherë kjo, kjo është një dhikër në kuptimin më të gjerë të fjalës, jo në kuptimin e dhikrit të namazit. Vajzdojmë tani me pyytjen që nga ka shkruar Ramadani. Eselamu alikum, jam nga Prizreni desha të bëj një pyytje. Jam duke punuar me një firmë privat dhe të gjith kolegët pin alkohol gjatë udhëtimit. Unë falendrojë Allahun e larsuar, i fali e, kohët e namazi që 4 vite e më tepër dhe nuk e përdori alkoholin. Kur jemi në vëzitje, vëzis unë, sepse nuk pi kurse atat e tjerë që rinë në brapa pinë. Shefi i firmës më dëturon të ndali veturën dhe të dalin e blejn pijet të shejtanit, çka më këshilloni ju? Nëse nuk e ndalivë veturën, ndoshta edhe mund ta prishin mërdhjen e punës se çdo herë më quajnë ekstremist, sepse unë nuk i përkraja ata, edhe më herët kam për, edhe pse më herët tra kam përdor pijen e shejtanit dhe tashmë nuk pij. Çdo her kur më provokojnë me fjalë ofenduese, un hidhrohem por i mbështetem krijuesit dhe ai ë pra kërkojmë mbrojtje nga ai. ë U them atyre se këtë e kam haram nga Zoti dhe nuk kam dëshirë se të kundërshtoj Allahun fuqiplasë. Si, komentoni hojji këtë rast. Ajët çfarë të bën vërtet të ndihesh këç ndoshta elev të bën të çesesh, s'ashtaj të thotë ti ekstremist se nuk pij alkool ose i ekstremist për arsye se vozit në gjendje esëllë, në gjendje të këthjellët. E unë dhe doja t'i thoja këtiv laut që e ka parashtruar pyetjen, kur jeni duke ulltuar dhe të thot në do njëri për i tyre se ti i ekstremist, atërti parkoje makinan tek patrulla e pare trafikut. Patrulla e pare policisë e trafikut. Dhe i pyet një ata policët me me edukate. U thani, këtu jemi katër ose pesë persona në makinë. Un nuk pij, nuk e konsumoj alkoolin dhe e vozis makinën. Kta pinë dhe janë në gjendje të dëhor. Cili prej njerëve është ekstremist dhe kanë kanë për të marrë përgjegjien. Nëse ndonjëri prej tyre do të vozisë makinën, atë sigurisht se sigurisht se do të xhobitej për atë veprim. Ajo që ajo që do të duhej të kuptonim është se nuk ka njerë, dha ata që me pasione përdorin alkoolin e që nuk e din se është i dëmshëm. Gjithashtu nuk ka njerëj, edhe ata që me pasion e përdorin alkoolin e që nuk e din se ne që nuk e konsumojmë kemi më mirë. Do thotë shumë më mirë për neve që nuk e konsumojmë alkoolin. Për këtë arsye, sqetësimet që ata ti shkaktojnë ty në asnjë mënyrë mos mos i merr afër zemrës. Duke qenë se e, e, e ke potencuar në pyetjen tënde se edhe vetë e ke konsumuar përpara kët pije. Aser konsiderojë vetë se ty Allahu të ka mshiruar, të ka dashur shumë, të ka begatuar, që të ka mundsuar se ta lësh dhe ta braktisësh pirjen e alkoolit. Gjithashtu konsidero se sikur të mos të kishte mshiruar Allahu ti, akoma do të ishe sikur ata. Andaj kjo let shërbejë ty për të e, për të treguar një zemër xhersi ndaj këtyre njerëzve, ashtu që t'mos t'mos t'mos, t'mos të mos hidhrosh prej tyre, të mos provokosh, të mos të mos ndërmarrësh ndonjë veprim i çirimontë montaçoj deri tek shkputja e, e raporter mes teja dhe atyre sa do, sa do si do të çet, pra ata i ke koleg punë dhe e, si musliman je i thirrur që të sillesh mirë, që të sillesh mirë me ta, gjithsesi jo në llogari të besimit tënd, jo në llogari të devotshmërisë tënde, pra besimi dhe devotshmëria dhe urdhri i Allahut për ty janë prioritet. Mirë, por pas kësaj çka mbetet mundsi, edhe hapësirë, edhe kohë, atëherë ti duhet të sillesh mirë me ata, duke u munduar që kohën kur ata mund të jenë më të çetë ose nuk janë në ndihmën e alkoolit, tu sharosh për dëmet éventuale të alkoolit ose ti furnizosh me literaturë ose me ndonjë material audiovizuel të cilin ata mund mund t'i a shohin hajrin. Dhe kujtoje vetëntande, kujtoje çfarë të ka bërë ty që ta braktisësh spirin e alkoolit. Mund të praktikosh at formulë ose diçka të ngjashme ndoshta tek ndonjë rreth tyre, edhe kjo do të do të ndikoj pozitivisht. Në anën tjetër, e, janë rregullat dhe parimet tua personale, cila të cilat ti duhesh ti respektosh, por gjithashtu edhe duhet t'u tregosh edhe të tjerëve se ato duhet të respektohen. Parimet, parimet janë vija të kuqe, parimet nuk bën të shkile. Ne jo vetëm që parimet tona nuk i nuk i shkelim, por në edhe parimet e tjetrës mund të jenë ato të gabuara, mirë po jemi të thirrur që në një far mënyrë të i respektojm ato përderisa nuk rrezikojnë parimet tona. Kësisoj edhe edhe ata përgjithësit në në punën të cilën ti punon ose kolegët tu të punës, duhet t'ua bësh me dije se parimet tua duhet edhe ata të i respektojnë dhe me gradualitet me sabër shprehsej se do të tejkaluat situata. Po vazhdojmë te pyetja e radhës shuan qëllimi pyetjes si më ka të bëjë me një problematikë të vendbanimit të bashkëshortëve pra shtëpinë apo banesën ku ata jetojnë në familjet shqiptare muslimane ende ekzistojnë lloji bashkjetesës me familjet të burrit pra vjehrrit, kunetët, kunatat e tjera. Cila është dispozita sharia tikë islame lidhur me këtë çështje dhe përveç bashkjetesës së bashkëshortëve Me prindërit e burrit, femra muslimane a e ka për detyrë që të shërbejë edhe antarë të tjerë të familjes së burrit, duke bashkëtuar me ta vetëm nga shkakose këtu është traditë në atë familje apo edhe se është dëshire e prindërve të burrit për të pasur afër bashkë të gjithë antarët e familjes apo se megjithse ekziston mundësi për të tutur veçmas qoftë me çera apo edhe me blerje të ndonjë banese për shtëpi, burri është i detyruar të dëgjoj dëshirat e prindërve të, të vet. Përvec pyetjes së parashitur rreth asaj të jepni e, pak më shumë edhe komentin lidhur me ajetin kuranor si vijon, pra ai na e ka shkruar edhe ajetin, thotë ato gratë të lëshuara sipas mundësisë suaj i vendosin në ndonjë vend ku banoni ju. Si e komentoni hoc po, këtë pyetje të shikuesit? Ëh, këtu janë dy dy problematika. Po. Njëri është i natyrës ta quajë natyrës sociale tie drejt natyrës fetare, në të vërtetë edhe ai edhe ai në natyrën sociale sigurisht që Islami ka oferte dhe ka përgjigje për atë. Jeta në bashkësi të xher familjare është një gjë që vërtet deri në kohët e avancuara ka qenë një gjë shumë e e feksuar në shoqërinë kosovare. Njerëzit pra janë rritur në familje, janë martuar, pastaj kanë krijuar kanë filluar krijimin e familjes së re është martuar edhe vëllejt tjetër, ai ka krijuar, ka filluar të krijojë familjen e vet, edhe i tretë, edhe i katërt, dhe të gjithë kanë jetuar së bashku në një në një shtëpi ose në një çati. Kjo i ka arritur ato vetë pozitive, mirë, por për mendimin tim mund të shkaktojë edhe shumë pak knaçsi. Me një fjalë është një sistem për të mbajtur familjen homogjene me rrezik të madh, ngase eh, homogeniteti i familjes mund të funksionoj atëher kur janë pyetje vëllëzrit motra të prindrit e kështu me radh. Në momentin që në familje fillojnë të aderojnë ose ose të futen, të bëjnë pjesëtar të familjes edhe anëtar nga familje të tjera, sikurse si janë nuset, shembull, atë në këtë rast kompakksia e familjes e rrezikon të cënohet ose më mirë të them, ose më mirë të them se insistimi për homogenizimin e familjes mendoj se është i pavend. Andaj potëishin kushtet e mira e smirës do të ishte që secili djalë i cili martohet të ndahet nga prindrit dhe të krijojë të krijojë shtëpinë e vet dhe familjen e vet. Për arsye se këta vlerë janë vlerë, fëmitë e tyre më nuk janë vlerë, janë për një për një gjenerat më të largët. E, gratë e tyre nuk janë motra, nuk janë, por janë kunata, vijnë nga familje të ndryshme, të trashëguara mentalitete të ndryshme, kultura të ndryshme, janë edukuar në forma të ndryshme, ndoshta vijnë nga familje me gjendje gjendje të ndryshme sociale ekonomike e kështu me radhë. Dhe kjo sigurisht që gjendjen jetesën në bashkësi e bën shumë më të komplikuar. Dhe në rastet e këty lulindin, lindin probleme, dhe lindin, lindin mosmarrveshjet në mes vëllezërve edhe në mes në mes familjarëve. Për ta evituar këtë, do të ishte më e mirë që njerëzit të ndahen, edhe të jetojnë secili në, në në në në bashkësi të vogël pra me familjen e vet, dhe në harmoni, ngase nëse ndahen me kohë, vëllezërit nëse ndahen me kohë derisa akoma kalojnë mirë, atëherë ata ndajnë ta quaj ndajnë pasurin e tyre, ndajnë, si kur se thujet, të kënej o gjakun e tyre, mirë po vlasni lëku mbetet. Në të kundër të nëse vazhdojnë me, me fanatizëm, tjetojnë bashkë, rëzikojnë që pas një kohë të prishet edhe vlasni lëku për arsye se dëtyrimisht do të ndahen më vonë. Gjithashtu dojtë të potencoj se në jetesën në baxhësi të madhe familjare, dikush doj mos do të bëjtë viktim. Edhe në aktivitetin dhe prurjet nga jashtë, do thotë investime të këtu me radh, por edhe brenda për brenda shtëpis dikush do të detyrohet të punoj më tepër se dikush tjetër dhe në këtë formë vije pastaj sqetësimi i i personit që e ka parashtruar pyetjen, a e kam un obligim të shërbej prindërave të burrit ose ose vëllezërve të burrit ose motrave të burrit ose këtu me radh. Ë sigurisht që ti nuk e ke obligimin të bëhesh shërbëtorja e tyre. Mirë po ti ke obligim që të kujdesesh për prindrit e tij, ngasë ata janë prindrit e tij. Kënaësia e tij, kënaësia e burrit për ty duhet të jetë prioritet. E nuk mund të sigurosh kënaqësinë e tij nëse nuk i ja respekton edhe prindrit. Por prapse prapë kjo në asnjë mënyrë nuk të bën ty shërbëtore, nuk të bën ty skllave në atë familje. Do të duhej që të ndaheshin edhe prindrit, sigurisht se dikush duhet të merr përsipër kujdesin ndaj tyre, ai që e merr përsipër duhet ta kryej me përkushtimin e plot këtë punë. Mirpo mendoj se është më lehtë dhe më mirë që të merrazëhen familjet kur vëllezrit ndahen. Kjo është nga aspekti aspekti social. Në aspektin fetar sigurisht që gruaja, bashkëshortja e, e ka obligim edhe juridik, edhe moral, ç't i presë mirë mysafirët e burrit ata mund të jenë prindërit e tij, mund të jenë vëllezëret e tij, motrat e tij, ata afërmit e tij, por gjithashtu edhe të afërmit e saj kur vin edhe ky ka obligim që t'i nderoj edhe t'i respektoj ata. Dhe jam kundër asaj se dëgohen nganjëherë disa zëra që thon se gruaja nuk e ka obligim që të kujdeset për prindërit e burrit. Un personalisht konsideroj se kjo një një një thënie e, e kthill është është gabim. Për arsye se unë njëherë kam parashtruar këtë problematikë, kam trajtuar E ka trajtuar në xhami dhe kanë thënë sikur burri të kishte të ishte blegtor ose të ishte thëmi fshatar dhe në fshat e ka një lop ose dy lop ose i ka ca pula në obor ose ekstomerë. Gruaja a e ka obligim të kujdeset për pulat e burrit edhe për lopat e burrit? Për gjejja sigurisht do të ishte po, nga se ata e ndajnë tani çdo gjë edhe, edhe edhe kujdesin për për atë pjesë të pasurisë vojnë bashkë. E nëse them Kujdeset për lopën e burrit ose për pulën e burrit, a nuk e ka obligim me më përparësit kujdeset për nënën dhe babain e tij? Sigurisht se e ka obligim, nga se shëndetria e prindërve është e konfirmuar dhe kur është e konfirmuar për ty si individ, pastaj është e konfirmuar edhe për edhe për atë me të cilin ti jeton në bashkësi, në bashsi të kurorës. Do thotë nëse nëse një djalë e ka kët obligueshmëri nga të, nga ndaj prindërave të vet, atëherë edhe nusja e tij sigurisht se e ka një pjesë të obligueshmërisë, nëse jo për tjetër për shkak se ata janë prindrit e e, e burrit të saj, të cilin ai atë shumë atë shumë e don. Andaj duhet të bëjmë ndarjen mes respektit dhe mikpritjes, që duhet të tregojnë në mënyrë natyrshme nusja, edhe në mes asaj që disa njerëz, nga njerëz insistojnë që nusja të bëhet shërbëtore ose të bëhet të luajë rolin esklaves, e skllaves, e çu mendoj se një jetë e tillë do të ishte e padrejtë. Tek ajeti A jeti, a jeti, eskjenu e honë në min hajthi u gjithikum, e, u jep një mundësi atyre që të banojnë atë qësa juve ju lejojnë mundësit e juaja, po, do në thotë, ne të gjithë e dim se mërtesa i, i ka kushtet e veta. Adhe një prej atyre kushtetve është që njëri ju të siguroj e, vend për tjetuar, për vete dhe për, dospara pas shortën vetë andaj një gjë tjetër është obligim që ta siguroj atë. Mir po normal, edhe kërkesa e nusës nuk duhet të jetë diçka e pa arritshme për burrin, do të thotë duhet të jenë në rrethana të të kapshmes edhe të reales në jetën e të cilën e jetojë. Mir haj ne tani do të bëjmë një pauzë të shkurtër, më pas do të rikthehemi me pyetjet e tjera. Ndërsa juve shikojse të ndëruar ju mbetet të që të vazhdoni të qendroni me ne sepse kthehemi pas pak inshallah. e ndëruar, u rikthyem në studio për të vazhduar bisedën me të ftuorin ton Hoxhë Kremavdiu, i cili tashmë po jep përgjigje për pyetjet që i keni dërguar në redaksin ton. Hoxhin e nderuar, vazhdojmë tani me një pyetje tjetër. Kam dëgjuar për disa hadhjarve se Allahu lartësuar i fal gabimtarët edhe robën e vet, por pyetja im është se a do të i fal Allahu njerëzit që në këtë botë kanë bërë gjunahe me dije apo pa dije? dhe i kanë praktis ato, por janë këthyër prapë në haramet e më pashme dhe shumë i qërtojnë të tjerët. Allah i madhruar në ka të reguar nëse i marim ajetet në përgjithsi, pa i konkretizuar, do të kuptojmë se për i tyre do të nëzirim një mesaj. Mesajji apo parosia do dojtë të dojtë i ishte se mëshira e Allah të fuqiplota shumë e madhe mshira e Allahut fuçi plotë është më e madhe se sa mëkatet të gjitha mëkatet që mund t'i paramendoj. Qëse soi a e fal Allahu filanin apo nuk e fal, e, teorikisht përgjigjemi po, Allahu ka mundsi ta fal. Mir po, a do ta fal konkretisht apo jo, neve nuk kemi kompetencë të flasim për një gjë të tillë, përveç atëher kur vërtet e vremse disa rrethana përgjigjen me atë që e dimë ne si teori. Njeriu nëse e bën një mëkat pastaj braktis atë si pasojë pendimet. Pastaj i kthehet prap. Ai mëkati i parë, nëse është penduar sinqerisht për të, është i shlyer. Mkati i dytë ka nevojë për teube të dytë, e i tretë e i katërtë e kështu me radhë. Mirë, por nëse këtu kemi të bëjmë me një gjendje në të cilën njeriu, pasi çfarë është përmirësuar, është kthy prap në atë të vjetrën, në gjendjen e jetës, jetës së fthurrur, atër kjo rrezikon që njeriu vërtet të të të mos falet. Ë nuk dua ta them me me siguri të plot për arsyesë se derisa njeriu vdes me iman, duke qenë besimtar, pra nëse vdes, atëherë Allahu e fal. Por ekziston edhe mundësia të mos e fal. Andaj më mjafton për cilin do prej neve vetëm të të na shqoj mendja se mos vall Allahu nuk do të na fal. Kjo do të do të mjafton të për tu trishtuar dhe për tu frikësuar dhe për të e për të qendelluar në mënyrë që të fillojmë të përmirësohemi edhe të bëjmë teube për arsyesë se nëse njeriu vdes pa teube vërtet rrezikon që që të ndshkohet ndërsa ndhëkimi i Allahut fuçiplot është shumë i dhëmshëm. Por nëse njeriu i është kthyer mëkatet ose i është kthyer të keqës e pastaj vazhdon edhe të të përçesh të tjerat. Për shembull ka braktis alkolën. Pastaj ka filluar ta pi sërish dhe tash i përçesh ata të cilët nuk e pinë kjo rezikon që a e njëri të dalë prej feje për arsye se është duke e përqesh një gjë të gjithë një orë në fejë, dhe kjo dalon prej një mëkatarit të rëndom të i cili e konzumar alkoholin duke e ditë sa e është haram. Për këte themi se shpresojmë që Allahu e falë ose nuk e falë që farë të dëshiron Allahu bën me te, mirë po kjo i cili përqesh edhe gjërat në gjashme, kjo rezikon të dalë prej feje të rësisht dhe pastaj për te rezikon të mos ketë falje fare. Vazdo me pyetjen tjetër, çka mendoni për mallrat e Turqisë derisa janë edhe të transportu, transportuara në tregun e shteteve arabe? A janë halal apo jo? Pyetje interesante. Do thotë se shitja e mallrave në shtetet arabe nuk e bën një mall halal ose haram. Me gjithatë ne nganjëherë i marrim ato si e, si thehemi si argumente ndim se i dëzojmë njerëzit duke thënë po sikur të mos ishte sikur të mos ishte halal nuk do të shitej në Çabe ose në Medinë ose kështu me radhë. Ai është një një ngushëllim i zbehtë, po si do të çetjet. Mallrat me prejardhje nga Turqia kanë bindjen se do duhet të ishin halal, s'paku shumica prej tyre. Sidomos nga disa prodhues, për të cilët e dim se i rinë gati çështjes së halalit dhe haramit. Respektivisht janë disa prodhues të cilët nuk konsumojnë në produktet e tyre. E, produktet ndaluara, sigur se është mishi i derit dhe ndyrat e ti, alkoholi e gjëratë në gjashme. Si do që tjetë neve prapë se një mal e ka prejardin nga Turqia, ndoshta nuk do të nga amnestonte që ta konzumojmë ashtu pa ndo një kujdes, Aha. edhe pse, pse prapë po themë, nuk është një të konzumosh një produkt nga Turqia dhe një produkt nga Serbia, për arsye se Turqia si dhe që tjetë është një vendë musliman, ku njerëzit ashtu sikur se e kemi ne breng, a është halal apo nuk është halal, edhe ata e kanë breng. Për deri sa tek për shembol fëqin një njën verior, këta nuk e kanë këtë problem nga se nuk kanë kësi kriteri, nuk kanë kësi parime. Andaj për qështjene e konzumimit të, të ushqimeve, vërtet dojtë të jemi së qelë. Dhe jo vetëm nga aspekti halale dhe haramet, por edhe nga aspektet tjera, sidomos nga aspekti i shëndetit, do më thënë të jemi shumë të kujdeshëm, gjithashtu e nga aspekti i ekonomisë. Një njëri me emrin Mohamed Bouazizi, bo vrau vetën e ti duke ndezur trupin e ti në qëtetin e Tunizis, si di Bouazid, në shenë proteste kundër regjimit dhe diktaturës pa punësisit e tjera. Aj pas disa ditë është ndroj jetë në spital. Qëfar mendoni ju si profesor për këtë rast? Apo qëfar thot islami duke marë parasysh faktin që vedvrasja është të ndaluar, por edhe duke mos e përjaçtuar faktin që vepra e këti njëri ju bërin drëshime gati në gjithë botën uh, e Afrika Severi ju duke rëzuar mëse 4 diktatora. E kam... Uh më kujtohet, e kam biseduar këtë tem më kështu vitin e kaluar, pra kur ka qenë kjo shumë aktuale, dhe unë gjithmonë insistoj që ne të mos marim rolën e gjykacit. Nuk kemi të autorizuar të gjykojmë për njerëzit. Edhe në rastin konkret të këti persone, për cilin konsideroj se nuk gaboj, nëse thëmë Allahu shiroft, e më shiroft, i cili e ka ndërmar atë hap Etjënet konsiderojm se ai hapi është i gabuar. Do thotë një, një veprim i atill vërtet është është shumë i gabuar. Megjithatë refleksioni që ka pas ai njerëj ka qenë shumë i madh, nga se ka qenë një shkëndi e cila e ka, e ka shkaktuar një zjarr, një zjarr të madh. Por për të dhënë për të dhënë përgjigjen e këtij pyetje, un do të insistoja çta ndrojm pak kohën e pyetjes. Nëse ka gabuar, dhe sigurisht ka gabuar Lusim Allah në që ta falë. Mirë po duhet të apyësim vetën, e kjo ndoshta këthejet pakja dhe tek pyëtja e parë për cilën dhanë përgjigje për që është tjene vetë vrasjes. Duhet të apyësim vetën, nëse të gjojmë e, një rast të këtil, do të duhet të thonim qëfar ndikoj të kënjëri që të ndërmarë një hap të këtil. Një personit e, normal, me gjendje normale, po të jë thuhej, do të japim një mil qitalesh familjes në trashëgim. Mirë, po ti do të marrësh 10 litra benzinë dhe do të do të djegësh veten tënde. A do të pranonte një njeri? Sigurisht nuk do të pranonte. A do të pranonte ti bujar? Një bank metal nuk do të pranojë, sigurisht. Asu, as askush nuk do të pranonte. E tash, në situata të jashtëzakonshme, ai njeri po e bën atë me vet dëshirë, pa kurfar, pa kurfarjëshje. A nuk a nuk do të duhet që, që të na shtyntë të mendojmë çfarë shtyu atë njeri që të ndërvanë hap të këtij? a njëri sa e diune ka qenë njëri diplomuar e, në fakultet, dhe njëri i shkolluar, e që ka qenë shqytës gazetash në rrug, e që edhe atë të quaj profesion në në qmues, një regjim diktatorial nuk ka dasht të jaleoj që, që të mërët me te me gjithë kualifikimin superior universitar që e ka pas. E të ashtë në situatat këtila, njëri ju në gjendjet krizës nuk është në gjendje edhe të mendoj si duhet edhe ndërmer një hap të këtilë e tash këtu kthehemi te ajo ç'ç desha të të vi çka i kemi borxheni njerëzve që vetvriten a u ngelin borxheni si shoshrë sigurisht po nëse ata kanë jetuar për rrethneve e sigurisë thot populli ynë e mira nuk e ka çuar ata që vetvriten sigurisht në ndonjë hall në ndonjë ndonjë breng në ndonjë kriz e tash ne jemi sjellur gjatë ditës për rreth tyre jemi takuar me ta e kështu me radh ata ndoshta edhe edhe kanë kërkuar ndihmën tonë njërë direkte ose indirekte, ndërsa ne jemi të reguar të shurë dhe rënda i tyre, e të marim pasta i guzimin, e të gjikojmë ata pas i të ndodhë një gje e til, e të themi, ka gabuar, pëse të vetë vritet, ose qëfar thot feja për këtë, a është haram, a nuk është haram, mendoj se është një luks i tepërt që i abojmë ne vetës tonë. Duhet të miremi me halët e njerëzve, të përpichemi të ndihmojmë atyre, dhe me por përpiçemi të, të parandalojmë veprimet e ktilla, pasi që të ndodhen duhet kërkojmë prej Allahut mëshirë, të, të kërkojmë prej Allahut që të mëshiroj ata njerëz, nëse kanë qenë muslimanë dhe të përmirësoj gjendjen, përmirësoj gjendjen e njerëzve. Vazhdim tani me një pyetje tjetër. Hoxhë na shkruan një vajz 19 vjeçare thotë vitin e kaluar jam njoftuar me një djalë të moshës sime dhe jemi bërë shok shumë të mirë për një muaj gjysmë dheri sa ai më tha se më donëte. Në fillim edhe mua më pëlqente, kam dal me të dhe kam dejtë shumë me të, por në të njëtën ko nuk ndje shamirë se nuk e ndjeja vetën se po e doja dhe që ai ishte njëriju që do të doja që të kalojja pra jetën me të. Pas kësa interpreva kontaktit me të, por ko pas kohë e flasë me të në internet, dhe shëtë ju pyjës alejo të kjo që bëj edhe pse nuk ta kohë me të fizikishtë. Po, ka mbindjen se formuluesi e, e kësaj pyvetja e ka të qartë se cilat janë dispozitat e islamit lidhur me kontaktet e, me kontaktet mes e, personave të gjinive të kunder ta. Ka regula dhe ka kriterë për cilat islami insiston që të respektohen. Andaj, ajo që ke bërë ti dhe ajo që ako ma vazhdo në të bështi të në thot është në kunderstim me ato regula dhe me ato kriterë. Sidomos, duke e patur parasysh se e, a, i, a fërsia e juaj, ose kontakti juaj, nuk ka qenë thjesht vetëm një miqësi, e, një miqësi e padjalzuar, ta qua e kësisoj ose një miqësi e, e thjesht. Edhe po të ishte këtu regullat prapë në besin të njëtat. Mirë po përduat të themë se duke pasur e se ka patur, duke qenë se ka patur pak intimitet me s'jush, edhe ka patur pak... E, e të fem trokitje dhe dhe kapërcim të pragut nat botën e nat botën e romantikës, atëherë do duhej që në këtë rast të vendosesh, ose do të kalosh jetën me të, ose do të ndash prej tij përgjithmonë për arsye se një një gjendje e kthill, mendoj se në të gjitha aspektet është e patolerueshme. Edhe në aspektin fetar, gjithsesi do të thotë është nuk është në rregull, mirëpo edhe për gjendjen tënde emocionale, edhe gjendjen e tij emocionale, edhe për rrethana tën përgjithësi, mendoj se është mund të jetë me pasoja. Na shkruan për parimin i tha te selam aleikum stafi pistivis dhe për hoxhin e nderuar Allahu e shpërbleft. Shpesh më ndodhi që në namazet sunete po nganjëherë edhe në namazet farze, qoftë në shtëpi apo në xhami, falet dikush mbrapa me e dhe më konsideron si sutr. A obligohem të pres ulur derisa të përfundoj namazin ai që më ka marrë mos si sutr apo më lejo të largohem nga vendi faljes. Allahu e shpërbleft për përgjigjen. Është një pamje interesante të cilën vërtet e shohim në xhamin tonë gjitho dit. Falet një njeri e falë sunetin, pas ti vijet dikush tjetër edhe falet, thjesht e konsideron ate si objekt që pa. dikush mos ti kaloi për para. E, në rastin konkret, pra, ti që je si objekt i sutres, nuk ke obligim të presësh ate dhe sa të përvëndoj namazin e ti. Nuk kemi as një argument i cili të obligon të rish çndrosh ulun derisa ta kryesh. Mir po nëse e bën nga mirësjellja jote atë sigurisht ke bën një vepër të mirë. Kështu që, nëse nuk e kemi nxitim dalin nga xhamia, çndratiu për pak çaste, një minutë është të pyetje sigurisht nuk nuk mund të jetë më shon. Shfrytëzon rastin bën dhikr, lut Allahun, bën ndonjë istigfar ose kështu me radhë dhe vazdon. Përndryshe e ke absolutisht të lejuar dhe nuk nuk ka kurfar çortimi nëse ngrihesh, edhe me kujdes kalon anash, jo duke ia pre atij rrugën kalon anash dhe vshkon, vazdon. Po hajmë duhet të ndalim këtu edhe tek një detaj. A shohim raste kur nëse një njëri ngrihet, pastaj personi që është duke falur namaz bën një hap përpara. A mund të na e shkronin paksa këtë rregull? Kishih qoni, ekziston, ekziston, ekzistojnë rregullat për kur lëvizet në namaz. Edhe duhet që vërtet ato rregulla të njihen mirë prej të gjithëve. Nëse eventualisht parasitet një nevojë shemb është një saf, i, në vërtet janë disa safe. Edhe as duke u falur farzi, për ndonjë arsye u lërën një vend paratejën saf, edhe pse i lidhur në namaz ti bën të haprosh për ta mbush atë vendin e zbraztë aty. Për arsyesë se mbushja e safit në një far mënyrë është obligim, ose është një gjë e cila e arsye të thon një lëvizje të kësaj natyre në namaz. Mirpo, duke qenë se jemi duke falur nafile ose sunnet Eza u largon një njerëz cilën e kemi konsideruar sutre. Mendoj se nuk është në rregull që të bëjmë një hap para për ta marrë të dytën për sutre. Për çfarë arsye? Për arsye se çfarë do të bëjmë nëse largohet edhe ai? T'pojmë edhe një hap tjetër, e nëse edhe i treti, edhe edhe një hap tjetër, mendoj se bëhet pastaj bëhet e tepërt. Për këtë arsye njeriu kur falet është mirë që të xhej vend e, sutre stabile, jo të lëvizshme, në mënyrë që po fundi fundit edhe nëse ngelet pas sutre, shpresoj se nuk është ndonjë problem i madh. Nëse vetë e ka pas synim, po pa mundësi për ta për ta aplikuar atë, ta profundoin namazin pa bën doni doni lëvizje spektakolare. Po. Shkruesit tjetër thotë, kisha një pyetje për Hoxhin se si është puna për një person që fryn bër rrokje dhe i cili këtë mësim e ka dhurat. Ja ka lënë një mik e ka mësuar përmes pra disa sure nga një haxhi dhe nëse ai person nuk është namazli rregullt por është një person i mirë sa bëri shumë të tjera, por nëse këtë punë e bën edhe pa abdes, si është puna e këtij personi, çfarë duhet t'i këshilloj këtij personi? Un për herë të parë po thejoj se aftësia për të bërë për të bërë rukje po më ka më u bë dhurat prej një njeriu. Gjithashtu po kontra pom... duke mos falur atë. Po, edhe gjithashtu të tjera po më çudit që, që njeriu të bëj rukje e vetë të mos falet. E, ne duhet ta kuptojmë një gjë. Rukja E, që në gjuhën bashkore ajo egzorcizmi egzorcizmi është në dzirja e gjinve ndërsa rukja ka kuptim më të gjerë pra që ju se mund të kete edhe, edhe ndikime tjera, jo vetëm problemet e gjinve rukja apo, apo frymja apo këndimi i Kuranit me qëllim të shërimit është një gjë e cila mund të kete sukses mirë po suksesi përves tjera varet edhe prej ati i cile e aplikonë Andaj, aj që e aplikon, nëse për vete nuk falët, unë për vete e vë shumë në dyshim suksesin e ti. Edhe e vë shumë në dyshim sinceritetin e ti. Aji cili për vete nuk i kryon obligime, ndaj Allahot fuqip lot, nuk e di se si e lejon vetës atë luks që, që të kërkoj prej Allahot të asheroj filanin për hatër ti. Mendoj se, mendoj se është shumë, shumë e pacëndrueshme. Në anën tjetër, ajo që, foth një shok i ka bëhe dia e ai kështu ai kështu mendoj se këtu na çojnë në disa labirinthe që dalin pak a shumë pejsuarë të ehlusunnetit andaj rrugë jashtë që njeriu spari të bëj me bindje të pastë pastaj me mbështetje të drejtë në Allahun fuqiplot duke i përdorur metodat legjitime ato të cilat i ka i ka legjitimuar i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem çdo njeriu që e di surën el-Fatiha është në gjendje të bëjë rukje, mirë po sa do të kjetë sukses, varet prej gjendje së ti shpirëtërore, varet prej devotëshmërisë së ti, nga si sahabët i pejamberit sallallahu a.s.m. i kam bërë rukje një mushrikut dhe e shëruar nga kafshimi i gjarë pritë, me fati haj, jo, me diçka tjetër, në dërsa neve sot, edhepse falim edhepse i dim shumë gjera rrëth rukje se kështu me radhë, prapse prap, se prap. Ja vëmë ndryshim ndikimin e saj. Për çfarë arsye? Për arsyesim mbështetja jonë Allah në Allahun Fuqiplot dallon prej asaj që e kanë pasur sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Ës them edhe me pyetjen e fundit për sonte së pari ju përshëndes me selam alejkum stafin e Qais dhe i cili do pritë tërësve të Allahut Fuqiplot që është mysafir te ju. Desha t'ju bëj një pyetje se si kanë ardhur, i kanë ardhur Resulullah aleyhi selam kohën e namazit pes kohën e namazit ta mund t'i shpjegoni se prej orës sa është fillimi deri në orën sa është ndarimi i çdo kohët e namazit. Selamulejkom Allahu ish qelbleft. Allah ish qelbleft edhe pyetësin, me vërtet është një pyetje interesante dhe e rëndësishme. E edini kohën nama, respektivisht namazës së të obligu, duke qenë i dërguari Allahut Muhamedi Allah sallallahu alajhi wasallam në qiell, në rastin e udhëtimit të meraxit. Ndërsa për kohët qaordor Gjibrili dhe është falur me të dërguarin sallallahu alaihi wasallam dy ditë dy ditë rresht 10 kohët e namazit i kanë falur bashk. Dhe sipas transmetimit do të thotë ditën e parë kanë falur kohët në fillimin e tyre dhe ditën e dytë i kanë falur në perfundimin e tyre dhe Gjibrili i ka thënë mes tyre kohëve janë kohët e namazit. Nuk është me or se definohet me or koha e namazit, por definohet me gjendje, me pozicion të diellit, të diellit dhe të hanas. A ndaj namazi sabahut fillon në momentin kur paraqitet drita në horizont në mënyrë horizontale. Për arsye se para saj paraqitet një dritë vertikale, i thonë i thonë agimi i rreshëm. Pas asaj fillon të paraqitet një dritë, një shkëlqim, do të thot horizontal në fund të horizontit, atëherë është agimi i mëngjesit. Atëherë fillon koha e faljes së namazit të sabahut, e cila përfundon me lindjen e diellit kto përfundon kohën e namazit të sabahut, pra e kupton fillimin edhe fundin. Fillimi i namazit të drekës është në momentin kur dielli është në në në zenit. Ather kur na duket se trupat nuk kanë hije fare. Ather fillon dhe vazhdon derisa hija e trupit të bëhet at ças gjatësia e ditës duke jashtuar edhe hijen e zenitit, nga se duke qenë se nuk jemi në ekuator, edhe kur është dielli në zenit ne kemi pak hijë, nga se kemi një devijim ansor, don të thotë jo, jo, jo lart. Atëherë fillon koha e ditës dhe vazhdon derën përndim të diellit. Pastaj në përndim të diellit fillon koha e akşamit dhe vazhdon derisa të zhduket kusht nga qielli, të kushtëmbrajes dhe fillon të bie errësira e natës të paraqiten yjet e çto më radh atë fillon koha e acidis dhe vazhdon koha e zgjedhur e acidis deri në mesnatë ose koha e detyruar deri në deri në mëngjes. Shpresojm të shikohet si tashmë e ka qartë këtë ligj ditur. Si do të qoftë, si do të qoftë ai do duhet të të, të kishte vëmendjen tek pozicionet e, e diellit vetëhanas dhe, dhe këtë... gjithsesoft teknologjia ka përparuar dhe shumë Po alhamdulillah takvimi ta, ta takvimi na i rregullon këtë problem pa teatr. Hoje ishte knejsi për mua se kisha në emision, normalisht edhe për shikuesit tanë që i dha të përgjigje. Ë, uh, unë ndjej veten të privilegjuar që isha i ftuar i juaj dhe që pata ndërmend të përgjigjem në pyetjet që ti parashtruan nëpërmjet juve shikuesit e Pestivis. Ju falenderoj shumë që më keni përzgjedhur mua dhe inshallah zotin ataqon para. Amin, falenderoj gjithashtu. Shkuës të ndëruar, këtu erdi fundi i emisionit e sotë të mduke kërkuar përgjigje, ju tash më edhimi adresën tonë elektronike pëjëtje e qësivis kësë pikon. Vajshdojit në shkruoni, sepse ne i mirëpresin pëjëtje të uaj. Të në takim në radhës, eselam aleikum. <tërë>